și pe pământ, Bine v-am găsit iubiti ascultători ai emisiunii creștine de Radio Evangelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea C 063. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații alcătuite de preotul Nicuriță, asupra fiecărui verset al Noului Testament al Mântuitorului și Domnului nostru Isus Hristos, meditații care au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma de lecțiunea 30 de minute. Lecțiunea de zi C060 și 3 va debuta cu prilejul citirii unei meditații pe marginea versetului 19 al capitolului 9 al întâi epistole a lui Pavel către Corinteni, în care vom pătrunde de îndată, după ce mai întâi voi da citire unui comentariu foarte interesant, subtitlul O Dumnezeule, de ce? Sunt aici câteva date, eu am să citesc numai o parte din ele. Război, 65 de milioane de morți, acesta este bilanțul a două războaie mondiale. În fiecare zi mor sute de oameni, de mii de oameni pe pământ din cauza foametei. Actele de violență, rata de creștere este de aproximativ 300% din anul 1953 și după dorințe această enumerare poate fi prelungită. În concluzie, Mulți oameni se întreabă unde este Dumnezeu în cazul acesta, unde a fost Dumnezeu în ultimul război mondial când aproximativ șase milioane de evrei au fost masacrați și gazați. De ce n am împiedicat Dumnezeu războaiele? De ce tace Dumnezeu când anual o de de copii sunt omorâți prin avort, iar acest număr neoficial este de aproximativ de trei ori mai mare? De ce Dumnezeu nu întreprinde nimic? Boli, cum e cancerul și sida, înfricoșează și îngrozește pe oameni. Unde este Dumnezeu, dacă zilnic de mii de oameni mor de foame? Și ce se întâmplă cu numărul crescând de alcoolici și drogați? Dacă Dumnezeu este tot puternic, atunci de ce permite toate aceste necazuri? Dragii mei ascultători, sunt acestea și întrebările dumneavoastră? Sunteți și dumneavoastră de părere că Dumnezeu trebuie acuzat? Haideți să dăm voie lui Dumnezeu să ne răspundă la toate întrebările noastre. Iată ce spune Dumnezeu la Ieremia 2 cu 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și răzvrătirea ta te va mustra și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine zice Dumnezeu, sau la Romani, capitolul 1, versetele 18 și 24, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și oricărei nedreptăți a oamenilor. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor inimii lor. La Isaia 59, versetele 1 și 2, iată, mâna Domnului nu s-a scurtat ca să mântuiască, nici urechea lui nu este prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre au făcut o despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte. Dragi ascultători, înțelegeți dumneavoastră ce vrea să spună Dumnezeu cu aceste afirmații? Oare este vina lui Dumnezeu că noi ne-am făcut păcatul ca motor al vieții noastre? Cine stă în spatele mitralierei? Dumnezeu sau noi? A introdus oare Dumnezeu libertatea sexualității? De intimități pe lângă căsnicie și atâtea alte lucruri de care ne vine greu să le scriem, cu toate groaznicele lor urmări, îl învinuim tot pe Dumnezeu. Este Dumnezeu de vină că cei mai mulți dintre cei care sunt creștini, am citit de curând un comentariu foarte zguduitor, 60% dintr-un număr oarecare de pastori de biserici care au fost întrebați au recunoscut că se îndeletnicesc cu pornografia. Oare Dumnezeu a lăsat lucrul acesta? De aceea Dumnezeu spune, Eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor. Versetul 10 de la Ezechiel 9 Avorturi, camere de gazare și bombe, sunt acestea invențiile lui Dumnezeu? Este oare vina lui Dumnezeu că nu putem trăi în pace cu vecinul nostru? Dacă aveți succes la studii sau în profesie, imediat spuneți este meritul dumneavoastră. Toate invențiile sunt bineînțeles meritul nostru, dar războaiele și toate relele sunt oare o dovadă că nu există Dumnezeu? Adevărul este tocmai contrariul războaiele, lagărele de concentrare, violența, morții de foame, etc. sunt dovezi că păcatul este prezent, sunt dovezi că citatele din Biblie sunt adevărate. La faptele apostolilor 3 cu 14 spune apostolul Voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept de Isus Hristos și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Dragii mei, Există un Dumnezeu, un Dumnezeu care nu stă și privește fără să întreprindă ceva, ci care totdeauna a reacționat la atitudinea noastră. Ei bine, o să spuneți probabil dumneavoastră, există un Dumnezeu, asta o mai cred, dar vorbele despre un Dumnezeu atot puternic uh, se par cam exagerate. Păi de ce n-am piedicat ca să păcătuiesc? De ce nu m-a ajutat să-mi rezolv problemele înainte de a deveni un consumator de alcool? Oare acesta este atât de mult glăudatul Dumnezeu al dragostei? Haideți să vă întreb ceva. Doriți oare să funcționați ca un robot fără minte și tot timpul să acționați ca să faceți lucruri pe care de fapt n-ați dori să le faceți? Cred că o astfel de viață de marionetă nu suferă niciun om. Cât privește întrebarea despre Dumnezeul dragostei, nu este altceva decât o născocire omenească. Închipuirea că Dumnezeu este un om bătrân cu o barbă lungă și cu o privire plină de blândețe, un om fără voință proprie și fără putere ca să-și împlinească ideile sale, nu este de altceva decât o fata Morgana, o himeră fără referiri la realitate. La Hapacuc, capitolul 1 cu 13, citim, ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu poate privi răutatea. De aceea este valabilă și pentru dumneavoastră porunca lui Dumnezeu de la faptele apostolilor 1730, 30 care spune, pocăiți-vă! Iar la evrei 3 spune, dacă auziți glasul lui Dumnezeu astăzi, nu vă împietriți inimile. Sau Ioan 3 pe fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Încheiem acum cu o întrebare care ni se pune de la Romani 2 cu 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății îngăduințe și îndelunge lui răbdări? Nu știi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dragul meu, Dumnezeul cel sfânt și drept te iubește, de aceea ți se adresează astăzi cu acest apel către Dumneata. Fă bine!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 Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, aducând lumină asupra tuturor ascultătorilor cu privire la responsabilitatea noastră ca oameni pentru toate relele din viață care au venit peste noi pentru că te-am părăsit. Ajută-te rugăm pe aceia care n-au avut parte de pocăință de naștere din nou să facă lucrul acest acum, să se întoarcă la tine cu pocăință, să ceară ca tu să le devii tată și prin Domnul Isus Hristos Mântuitor, iar cei care suntem deja copii ai tăi, să ne verificăm mersul nostru în lume și să trăim ca adevărați copii ai tăi pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin! Amice din păcat te scuală și vin în la Isus, la inima ta bate -ntru te bai stai mult ne spus să nu-l ruspi Ele te iubesc neîncetat ne-n s să... Haideți acum să dăm citire versetului 19 din capitolul 9 al întâiei lui Pavel către Corinteni, unde apostolul Pavel spune Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Dragul meu, adevărul te face liber, iar dragostea te face rob. Iată adevărata stare a celui răscumpărat, a, celui a care l-a primit pe Domnul Isus prin credință ca mântuitor al său personal. El este liber de păcat, de rătăcire, de duhul lumii, de oameni și de firea lui veche, dar este rob de bunăvoie și din dragoste față de Dumnezeu, față de lucrarea Evangheliei sale, față de oamenii cărora le slujește spre mântuirea lor. El este robul binelui și al vieții, este robul sfințeniei și al luminii. Adevărul te face liber, dar tu nu mai poți fi liber față de adevăr. Apostolul Pavel spune aici, slobod față de toți și robul tuturor. Aceasta este taina Marelui Apostol. El, care s-a luptat atât de mult pentru libertate încât a putut fi numit Apostolul Libertății, El, care fiind eliberat de sub jugul legii prin Isus Hristos, socotea această libertate ca unul din cele mai mărețe daruri, El este gata să se lipsească de ea, de această libertate și să se facă robul tuturor oamenilor al fraților Lui. Fără să-și îngăduie vreodată să stea de vorbă cu păcatul, el stă de vorbă prin lege cu evreii, în afară de lege se unește cu păgânii, după pilda stăpânului său, cu scopul de a mântui pe cei mai mulți. Aceasta este școala adevăratei libertăți. Căci, luați bine seama, niciodată omul nu face o faptă de libertate decât atunci când, din dragoste, se lipsește de libertatea pe care o are spre a lupta pentru libertatea altora. Ați fost chemați la slobozenie, însă adevăratul semn că sunteți slobozi este să vă faceți prin dragoste slujitorii unii altora și slujitori pentru mântuirea păcătoșilor. Niciodată Domnul Isus n-a fost mai slobod ca în ziua care, dat fiind pe mâna călăilor săi, primește să fie țintuit pe lemnul blestemat. Niciodată nu și-a arătat în chip mai desăvârșit dragostea lui cea mare ca în ascultarea față de Tatăl. Numai din starea slobozeniei desăvârșite poți să te faci robul oricui, spre mântuirea și fericirea lui veșnică. Un rob al păcatului nu se poate face robul altuia ca să-i facă bine, pentru că el însuși este legat. Domnul Isus a putut să se facă robul nostru ca să ne mântuiască, pentru că nu era robit de nimic, nici de păcat, nici de învățături rătăcite, nici de duhul vreunei partide. Să fii liber și de lege și de fără de lege, iată adevărata stare a creștinului. Atunci poți fi cu adevărat folositor altora spre mântuirea lor. Căci măcar că sunt slobot față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Sfântul Apostol Pavel, Știa că nu prin oameni a fost chemat la mântuire și la apostolie, ci prin Isus Hristos, de aceea se simțea slobod față de oricine și răspunzător numai față de Domnul Său. Dar din această legătură el n-a tras următoarea concluzie de acum încolo nimeni nu-mi poate zice nimic fiindcă eu pot să poruncesc tuturor, nu, nu. El știa bine că Domnul său venise în lume nu ca să stăpânească, ci ca să slujească și de aceea se făcea robul tuturor. El voia să câștige pe oameni nu pentru sine, ca să fie adepții lui și să-l laude, ci pentru Domnul. El voia să-i aducă la Domnul Isus, ca să creadă în el și să fie mântuiți. De aceea arată oricui nu demnitatea sa de apostol, ci smerenia. Și nu punea nimănui niciun fel de jug, ci căuta să poarte sarcina aproape lui. Său. Cu pretenții că ești cineva, nu poți să câștigi pe nimeni pentru Hristos. Acela însă care iubește pe oameni din pricina Domnului Isus și le slujește, va fi pentru mulți un conducător spre viața veșnică. Creștinul este liber față de oricine și totuși robul or și cui. Iată taina nașterii din nou, iată semnul dragostei coborâtă din cer într-o inimă. Pune la inimă, dragul meu, acest gând, căci din el vor ieși lucruri minunate. În continuare, la versetul 20 din 1 Corinteni 9, Pavel Explică modul în care se face una cu toți cei din jurul lui în scopul de a-i câștiga pentru Evanghelie. Citim versetul. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Dragii mei, numai oamenii cu adevărat liberi pot trăi și lucra în felul arătat în versetul de mai sus. Numai cei născuți din nou rămân neîntinați în cugetul lor când trec prin situații grele și prin locuri nedorite, căci numai ei au cu adevărat pe inimă slava lui Dumnezeu și câștigarea sufletelor pentru viața veșnică. Așa după cum aurul, chiar dacă este aruncat în noroi, el rămâne aur și murdăria nu poate pătrunde în lăuntru lui, tot așa cel care are firea lui Dumnezeu nu poate fi întinat cu nimic dacă urmărește unicul scop, mântuirea sufletelor. Pentru atingerea scopului putem să folosim orice cale. Așa făcea Sfântul Apostol Pavel. El Măcar că nu mai era sub lege, împlinea în anumite ocazii cele ale legii ca să poată apoi să vestească pe Hristos celor de sub lege și astfel să escape scape din robia ei. Era o procedură tactică și numai de scurtă durată sau, cum zice Sfântul Ioan Gure de Aur, a făcut concesiuni. Dar, așa cum s-a spus mai sus, ca să te poți folosi de lege în scopul izbăvirii sufletelor de subrobia ei și să le alipești în întregime de Hristos, trebuie ca mai întâi tu însuți să fii izbăvit în mod desăvârșit de duhul legii. Numai cel cu adevărat liber poate renunța pe din afară la libertatea lui ca să redea altora libertatea. La versetul 19 citeam căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Greu se mai despart unii credincioși de lucrurile în care au trăit chiar când Evanghelia le osândește pe față. Faptul acesta a adus mult necaz celor din tăi creștini ca și celor de azi. Iacov și bătrânii din Ierusalim s-au despărțit și mai greu de aceste lucruri, dar Sfântul Apostol Pavel s-a despărțit foarte repede și și-a îndreptat privirea spre viitor. Sunt unii credincioși care vor să se amestece. Ei vor să amestece lucrurile în credința lor, nu în tactica de a câștiga suflete pentru Hristos. Juruințele nazireatului sunt bune și drepte, însă Pavel nu s-a gândit atât de mult la împlinirea lor, cât mai ales la câștigarea sufletelor pentru Domnul. Trebuie să mă păzesc de tocmeli nepotrivite când este vorba de credința curată, evanghelică și de lucruri sfinte. Sfințenia nu stă în păzirea diferitelor obiceiuri sau reguli, ci în încrederea necurmată în Domnul Isus și în predarea totală a vieții în slujba Lui. Trebuie să mă arăt plin de bunăvoință față de suflete, să mă fac totul tuturor, dar niciodată să nu trădez adevărul. Viața este scurtă, împărăția lui Dumnezeu este largă și Domnul Iisus este atât de prețios încât trebuie să-i câștig pe orice cale pe oamenii pentru El. În tot ce fac, trebuie să mă întreb ce câștigă și ce pierde lucrarea Evangheliei Mântuirii pe Pământ și dacă în adevăr iese un câștig, atunci să fac orice. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe Iudei cu cei de sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Slăvită fi tu, libertate dumnezeiască, pentru că numai prin tine primesc adevăratul chip al lui Hristos și numai prin tine pot lucra la câștigarea mântuirii sufletelor. În versetul 21 de la 1 Corinteni, capitolul 9, apostolul Pavel dezvoltă mai departe ideea acestei libertăți zicând Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și când aș fi fost fără lege măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu ci sub legea lui Hristos ca să câștig pe cei fără lege. Însemnat nu este drumul care te-a dus la țintă, ci ținta atinsă. Nu mijloacele sunt partea principală, ci scopul pe care l-ai urmărit și pe care l-ai atins. Dacă pot câștiga un suflet pentru Hristos, să mă fac ca el și să folosesc felul lui de vorbire și de îmbrăcăminte, bineînțeles, până la punctul de compromis la adresa adevărului. Se povestește despre unii misionari care au mers la triburile africane, că învățau limba lor, se îmbrăcau ca ei, mâncau ceea ce mâncau ei și luau parte la serbările lor. În felul acesta le-a câștigat încrederea și apoi inima pentru Hristos. După ce au fost aduși la Hristos, atunci singuri s-au lepădat de toate obiceiurile lor păgânești, părăsind pentru totdeauna credința lor idolatră. Diavolului trebuie să-i răspunzi în limba sa, zice un proverb indian. Când treci prin fața orbilor, închide și tu un ochi, grăsuiește un proverb românesc. La Roma trebuie să trăiești ca la Roma, ne spune un proverb englez. Domnul Iisus a trebuit să se facă păcat ca să ne poată câștiga pe noi păcătoșii pentru sfințenie. A trebuit să moară ca să ne aducă pe noi la viață. A trebuit să se înnomenească pentru ca să ne îndumnezească pe noi. Ca să ridici pe cel căzut în groapă, trebuie să te cobori mai întâi la el. Nu te cobori însă ca să rămâi acolo, ci ca să ridici pe cel căzut. Nu te faci iudeu, adică te pui sub lege ca să rămâi iudeu, și nici nu te faci grec, adică fără lege, ca să devii grec, ci te faci și una și cealaltă numai ca să câștigi pentru Hristos pe cei ce sunt într-un fel sau celălalt. Scopul vieții noastre ca urmași ai lui Hristos este unul singur, Hristos. Ne facem tuturor totul ca să putem să-i aducem la Hristos. Slăviți să fie Domnul! Dragul meu creștin care mă asculți, este timpul, momentul cel mai potrivit și cel mai prielnic pe care ni l-a pus Dumnezeu la dispoziție să ne întrebăm și noi cu toată seriozitatea. Care este adevăratul scop al vieții noastre? Ce urmărim noi prin toate planurile vieții pe care le alcătuim în toate domeniile vieții? Ce urmărim noi prin toate acțiunile pe care le întreprindem? Ce urmărim noi prin toate stările de vorbă pe care le angajăm cu cei din jurul nostru? Ce urmărim noi prin însăși viața noastră, activitatea noastră în tot cuprinsul ei din cursul unei zile, din cursul unei săptămâni, al unui an, al vieții noastre întregi? Este Domnul Isus Christos ținta tuturor preocupărilor noastre? Urmărim noi în tot ceea ce facem să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Isus Hristos pentru ca prin felul de viață al nostru să câștigăm pentru el pe cei din jurul nostru? Urmărim noi ca prin toate investițiile timpului nostru, a energiei noastre, a valorilor noastre, bănești sau materiale, urmărim noi ca prin toate acestea să aducem un beneficiu, un venit împărăției lui Dumnezeu, aducând mai multe suflete la el prin toate aceste investiții? Iată niște întrebări foarte serioase pe care dacă ni le punem cu sinceritate acum și răspundem la ele în mod foarte nesatisfăcător, avem marele avantaj de a ne îndrepta ca măcar restul vieții care ne rămâne de trăit de acum încolo să-l trăim cu adevărat pentru Domnul Isus Hristos. Pentru că în ziua cea mare a veșniciei, când vom vedea adevărata față a valorilor din perspectiva lui Dumnezeu, Vrem să nu ne pară rău că am pierdut atâtea ocazii și în loc să investim în valorile care rămân eterne, am investit în cele care sunt trecătoare și au rămas pe pământ.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 Dumnezeu, glorie, mi se bucură inima în mine. Lui Dumnezeu, glorie, când lui Dumnezeu, glorie, și tot pământul să-i gânde. Lui Dumnezeu, glorie, el i-a dus Ia ce ai când pe vecie, lui Dumnezeu Glorie. Curatura întreagă să-i cânta prea, lui Dumnezeu Glorie. Să slăvească munții și apele, lui Dumnezeu Glorie. Cânt lui Dumnezeu Glorie. Și tot păvântul să-i cânte Lui Dumnezeu, glorie! El mi a adus mântuire, De aceea-i cânt pe vecie Lui Dumnezeu, glorie!